من هذه اذاعه وتوثق روابط الموده وحسن التفاهم بين البلاد العربيه الاسريه وبين بريطانيا العظمى وختاما نكرر لكم التحيه ونتمنى لكم ونحن على ابواب العام الجديد كل سعاده كل سعاده كل سعاده <ELL> no se hagan su lado no, ¿Galeguadoni? No, ¡Vamos, vamos aquí, se ven! ¡Vale! ¡Sin chile que irratia con la racha llovería! Buatarde, la racha león Aquí estamos un domingo más na la sin chile que irratia Ahora escucha, ¿se ven? ¡Sí! Que está, escoito como moi baixo, non sei. Bueno. Aquí estamos un domingo máis na Sincili que ratiá. Eh, bueno, despois de dous programas que fixemos por separado, aquí estamos novamente <ríe> reunidos co compañeiro Pablo Maiseu. <ríe> Boa tarde, Pablo. Boas tardesana e a todas e todos que nos escoitan outro domingo máis aquí na sete media xa na, na Cintilic que retián este licor café que se pode escoitar a través da FMC ou tamén a través da Cintilic.net nesa página web que temos e que clicando aí onde pongo online pois aqueles que queden longe da radiación das ondas da FM, pois poden ter a oportunidade de escoitarnos hoxe, sí, como diga a compañera Irana os dois xuntinhos aquí nos estudios <risos> e de seguro que algunha persoa máis podramos algunha voz máis podremos ter entre nós eh, no día de hoxe pois hai sí, dous domingos que fixemos por separado, non porque nos leváramos mal eu quero moito a compañera Irana <risos> pero cadronos así por circunstancias da, da vida como diga, como diga a canción é eh, E así foi, pero bueno, hoxe estamos xuntos de outra vez eh, E a ver que, que programa nos hai hoxe Pois é sí, eh, para lembrar un pouco Quen non poida seguir escoitándonos hoxe Ou quera escoitar de novo o programa Que este ano estamos a subir os podcast Ai, certo. Que están na web principal Na www.sintxiric.net A a esquerda hai este reproductor de podcast, eh, todos os domingos a Oluns, pois subimos o programa correspondente. Ese non tamén para escoitar as as repeticións eh, do programa que sí, o Oluns pola tarde, ¿no? No, Oluns ás 10 da noite, ¿no? Si sí, Oluns ás 10. Ese non está actualizado aínda, sí, no? sí, sí, era que estaba mirando vale, antes. No sé, as da noite, ¿no? ás sí, dez non? Sí, eh, os sábado. mons as 10 da noite Os sábados as 11 da maña sí. Se nos queredes escoltar, claro Home, pues, por suposto sí. Bueno, pues Aturadenos aí como seña Pero eso pues tamén sí. no... A día doxe podemos estar en contacto directo no... Mira, por certo, agora xa que funciona o ordenador aquí Vou abrir ten... o Facebook As líneas claro, no me... tóxicas esas Xa non me lembrava, claro Que non está funcionando o ordenador aquí Vou pues abrir o Facebook tamén Pois si sí, é xeitos de Comunicarvos con nós, Pois no, no noso Facebook Enlicor Café Espacio Pro Encontro Que Bueno, quen queira participar Ou pedir falar de algún tema Ou que sexa, pode facelo Tamén a chegarse ata aquí Quen queira Na herrería en Rentería E senón eh, eh, O noso e-mail, no? Tamén. Sí, licorcafe. licorcafenacinchilik@gmail.com. e eh, eh, pouco máis. Sí, mira que vou poñer agora para entrar no Facebook. <ríe> o Facebook está todo controlado. Sí, bueno, pero xa faime función, para <ríe> que funciona o ordenador aquí que o compañeiro Yulen, bueno, o, o equipo o técnico de informática na na nesta Radio Libre Pois tú ben e tu un anaquiño do seu tempo prois para dedicarlo a mellorar as infraestructuras tecnolóxicas da radio e e xa por fin podemos disfrutar outra vez do ordenador nesta parte da, do estudio de emisión e, e xa non me lembraba xa claro, estaba tan estaba doitado a, a non ter o ordenador e orastra pois cerdo Vamos vamos cultcuxar o que, o que se fala no Facebook e, e bueno, aí estamos en contacto permanente coa realidade virtual no día de hoxe e bueno, pois a ver o que depara o programa neste licor café no día de hoxe, que tiñamos tantas entrevistas que ao final pois, <risas> bueno, como sempre vanse nos caendo, pero xa vamos atando pues, sí. pois hoxe temos cun compañeiro de burela que de alguna que outra volta xa temos a ocasión de falar con el sempre falamos sobre temas do mar acuicultura, de Eh, temas relacionados, bueno, temas relacionados co mar. E, e que fai pouco recentemente estivo en Bruxelas co co grupo parlamentario AG pois para denunciar a situación das nosas rías, das rías do noso país. E bueno, máis dentro de un chisco, dentro uns minutiños, sabemos nos poñer en contacto con ele e, e xa nos vai adiantar e, especificar máis a información do que estueroa a facer, de cal foi esa denuncia e, e como esta situación actual do país en canto ao cuidado do do noso medio ambiente, sobre todo do noso, do noso Ben Mariño, non? Eh, bueno, máis adiante o vindeiro fin de semana pois temos unha entrevista que pensábamos que tivemos ter hoxe en directo cun compañero do país, Conxelmo Varela, pero bueno, non puido estar realmente hoxe aquí en directo máis próximamente faremos unha entrevista con el por teléfone e logo temos outra tamén pendente aí da compañeira Ana Si, sí, un membro da, da asociación de adornas de, de Porto Novo que adorna, bueno, unha embarcación tradicional que non sei se a xenta coñecerá mm -hmm. E eh, eh, bueno, que claro Como está fin de semana eh, Ponte, pois non podía participar Así que probablemente O próximo domingo poremos, Poderemos falar un pouco con el Que nos explique Que esa embarcación eh, Como estaban facendo ese traballo De, de recuperación sí. De actividade Con esa embarcación Non estaría ese rapaz Non estarían aquí faí unos anos, non? no Nun... no pero son varios son varios así ¿no? que igual algún se estuvo aquí que viñero, pero que conoce no sé exactamente de dónde viniera yo sé que fallamos a no sé eh, también a través de su foto trincherpe o sea, colabora cofato de cultural daniel castelado de trincherpe pues fai por volta igual de no vean pues sí, igual no vean tranquilamente eh, eh, si fichara aquí un encontro de, atraveso también de albaola o Un colectivo que está aquí a recuperar as embarcacións sí. tradicionais de Escalería uh -huh. eh, se fixeron encontro tamén, pois, pues, dese de, de tipo de asociacións, ahora non me lembro exactamente xa fai tanto tempo que non me lembro do, eh, que non me se lle deron contra non? pero viñera xente da, do país concretamente da zona da, da que de, de, Porto de, de Porto Novo non, no, non sei exactamente, xa sí. se era Porto Novo ou, ou Vila García bueno, era da, da zona das Rías Baixas uh -huh. e viñeran condornas nya mostra de dornas e bueno falaran tamén pois poidemos ter a ocasión da parte de, de axudar o o compañeiro Xian daquela o compañeiro Xian ma un par de galegos máis eh bueno entre os mellormao, un compañeiro Xian e máis seu, e eh, os do fato cultural. Uh -huh. eh, participamos nesa xornada, bueno, prestando pues, colabora física, bueno, pois pues, que se puxaron e tal, e logo poidemos disfrutar tamén da compañía de galegos e galegas que se chegaron uh -huh de galiza y eh, nos explicaron tenemos bueno, ahí con las dornas, con misilos, con percibes que había y co, también con la <risa> que se que se le gustó eh, eh, bueno, por eso eche preguntaba si son dos que veo de aquella vuelta no. pues fuera él bastante no. sí. fuera bastante curioso porque acordarme de la bota de cómo se iban a navegar eh, bastante vistoso, eh, tuvo bastante sí. bastante vistoso, bastante éxito de público y de gente naquelas xornadas que se fixaran eh, sí, unha lembraza moi agradable que que se me quedou no que se me quedou aí nos miolos, pero bueno Pois pues si, sí, por esa zona levasen moito pois pues, sí. seguir no, recuperando ou mantendo esas, ese tipo de, de embarcación igual, eh, igual é unha zona máis propensa a ese tipo de embarcación non? Digamos, non sei... igual polo tema da ría eh pode ser. Mais abrigo, non sei é, eh? Dornas, sí. na zona de Burela, igual o Canario, o rapaz que vamos a entrevistar aquí a Pues igual. Ao señor Canario pois pues igual nos nos pode orientar un poquiño máis porque está máis enterado de estas cousas do mar. Uh -huh. Pero bueno, mira, avemos lle preguntar o, o tema. Non sei uh -huh. que se se nos estás escoitando, pois pues xa sabes vai preparando, vai preparando a resposta. <ríe> pues eh, sí. así. Bueno, esa entrevista Vemo la deixar eh, Cadranos o 13 o 20 Po 20 de dezembro se podemos ser Vale imos, imos atando xa entrevista sí. estamos, Non damos feito co traballo que temos en riba Con tantas colaboras <risas> Temos que ir facendo espacio Pero, pero... que iso non vos vete atrás eh? Que quen queira ahí. colaborar Que tengas portas ahí. abertas Ahí está Todos temos aquí abertas Portas, o Facebook, <risas> o correio E os, nosas mentes, os nosos espíritos tamén están abertos A, a calquera aportación que, que queira facer Pois pues si sí. e, e bueno, comentando un poquinho A actualidade Daquí do país Pois pues non sabría por onde Por onde comenzar, porque xa prácticamente Ora está todo Entre a morte e o pasado día de, de, Neira Vilas. de Neira Vilas Tamén se me esqueceu de comentar a morte De Xosé Chao Rego, Mm. un teólogo, antropólogo historiador tamén do, do país, eh unha figura bastante destacada no no mundo da cultura, pero que claro, co morte de Neira Villas, pois pues, quedouse que men un segundo plano e eh, esqueceuseme outro día de apuntar ese ese finamento tamén eh, digamos no patrimonio cultural do noso país. E e bueno, voschendia a actualidade tanto na Galiza como en Euskadi e un estado español discorre a través desas próximas eleccións o estado do Congreso do Estado español, os diputados do Estado español eh, o vindeiro 20 de decembro é eh, que, bueno, pois pues, aí temos un paisano do país, un gran presidente do país que, bueno, pois pues, aí anda de candidato outra vez eh, o señor Rajoy, pois pues, Que cousas para Galiza eh? o sea, para estar orgullosos. Sí, sí, orgullosísimos estamos. Eh? <risa> pero bueno, a verse, a verse o votan, pero votan afóra dunha vez e eh... a ver, eh, bueno, gustaríame o xe eu tiña esa cousiña e de se aquí o compañeiro Telmo, pois igual nos podía adiantar un poquio como como está a situación política no país como, porque claro, eu personalmente xa me perdo entre tantas siglas entre sí, tanto, tantos movimentos e, e que é mellor que alguén que, que está vivindo ali e, e vivindo a política tan tan preto pois que nos poidera aquí sacar de todas as dúbidas que temos pero bueno, o vindeiro domingo habemos loter a vez do teléfono se non fallan as comunicacións e, e, e bueno habremos de saber algo máis non? pero bueno, estáse movendo aí un grupo político chamado nos tamén están as mareas eh, xa me perdo o bloque se vai o, con quem vai eh, pero bueno así é a Galiza, non? sempre sempre diferente neste tipo de xa, o sea, sí, de cada vez algo sempre temos unha xíla nova sí. o algo que <risas> pero bueno parece ser que hai a dirición pola que empuxa a parte da sociedade o que o que parece que se nos chega a nos non? esas mareas que, que parece que van arrastrando teñen mar de fondo que que van movendo certo electorado que era un puquiño estático non? o imóvele eh, que non estaba escrito asignado a, a certas correturaas políticas tradicionais pero pero bueno... A ver se alguén máis ducho no tema nos nos pode sacar de todas estas dúbidas e, bueno, non habémoslo de xar por po vendeiro sábado. É pouco máis. Bueno, a mi chamame a atención, pois, con esto das eleccións, xa todos saímos aquí no, no Meet, xa saímos todos os, os Meetings e tal, e, bueno, por ir na teima, e, bueno, aquí en Praza.gal danos unha nova de que o presidente o noso gran presidente da Xunta eh, Alberto Núñez Feijóo, pois claro, nun meeting aí en, No Carballiño, pois na, eh, daba un respaldo eh, e dicíanos que eloxaba a trayectoria dos cargos do PP na provincia de Ourense sobre todo, pois, como non, a figura de de José Manuel Valtar, non? E bueno, aí seguimos a, a tema con Valtar. É tamén soubemos que a saída do mitin, pois Feijóo tuvo a ben abrazarse e dalle unha grande aperta a ese alcalde fascista e franquista declarado, non porque lle poñamos nos no tildemos nos de franquistas, senón porque el mesmo se tilda como franquista que se en pausa alcalde dende 1974 da da, da vila de, do Concello de Bade e do que temos xa Pois, unha experiencia en feitos realmente eh, repugnantes eh, en os que que a súa a súa boca non deixou de de dicir, eh, non se cortou en, en, para nada en, en, en digamos en en salientar esa figura esa, esa figura súa de, de franquista sí. e eh, eh, bueno, pois aí temos un só presidente o representante público número 1 do, do país galego como pois, bueno, recibe e aperta o e abraza con, con fusividade pois, alguén que se declara totalmente franquista e, bueno, pois, así son as cousas e, cada un que valore o que hai pero ese son os datos e, e aí temos un alcalde que apoia a trayectoria de xsé manuel altar e que non ten ningún reparo en abrazarse cun alcalde declarado declarado totalmente franquista por el mesmo e bueno, cadón que que voto que queira, pero que sabe, que saiba o que vote e que non se fago tonto e pues que aquí nadie lle vota o PP pero resulta que sale o PP e entonces bueno, logo que non nos queixemos non da, das sí, cosas como son pero polo menos non lle votedes o PP non votedes a dereita e xe votades polo menos que seña equivocadamente que vos equivocasteis de sobre ou que vos equivocasteis de sobre pero... pero bueno sí, sí. Falando de sobres tamén hai outra noticia en praza pública de carteiros rurais de Ourense que denuncian desamparo e presións de caciques na recollida do voto por correo No, que dix? En serio? Si sí. Así que igual hai xente que tamén pois pues, <ríe> máis que por equivocarse vota porque <ríe> porque hai un pufo, non? con sobres da, do voto por correr bueno, eso que? é casi sobe sobe mollado forma parte do forma parte do, do típico, non? de cando chega o canse de folclore xa é caía, caía. É horrible. que seria da Galiza sin, sin caciquismo, non? que seria da Galiza sen manipulación de votos eh, e sin sobres dados por, por debaixo e eh? E sin o medo non de, aí se me ven o, o voto traveso do sobre o viciño aí desmi, eh. Se nese carreixo de votos, eh? que sería, non? Que xa non teríamos de que falar aquí no Licor Café. Xa isto non sería non sería Licor Café, xa sería, non sei, el Larguero ou un programa destes de radio. <risa> Pero bueno. Pois si, sí, aí eh en Praza.gal, non? Se non me trabuco. Si, sí, en Praza.gal. Ai os carteiros do ourense sí que estaba intentando ler a ver si, sí, tamén, é que todo está no todo precisamente pues, sí, aquí, pois pues, un carteiro explica que, que o, to, o personal de correos vende recibir unha instrucción interna que os autoriza a recoller ao paso, isto é durante os seus repartos o voto por correo das persoas que o soliciten eh, Sinala que os carteiros rurais pasan a ser considerados unha especie de oficina ambulante unipersonal que pode realizar prácticas habituais de tempos como recoller un paquete ou un xiro e despois facer admisión ou checar en oficina o sea normalmente ten que ir a persoa a solicitar o voto por correo Eso. non unha terceira, non? Vaya Pero tampou contendo moi ben se sí, home aquí según tamén ven dicindo que en concellos como Lobios, Bande ou Entrimo algúns carteiros optaron por darse de baixa en período electoral para evitar episodios con tipo seguindonos un coche imposibilitandolle a labor acosándos ou instándose a chegarse a portas da caso dun moribundo ou dun incapacitado para acollerlle o voto Este xeito de proceder afirma agudizase en municipios nos que en eleccións municipais por poucos votos cae algúnha alcaldía, históricamente controlada polo PP. Claro, eh, están xe obligando os pobres carteiros a, a que fagan a vista gorda ante situacións que, que claman que chaman o aceo, non? É, é demasiado. Todos seguramente na nosa, na nosa, na nosa trayectoria vital, en, en períodos electorais vivindo na Galiza, pois pues, ver episodios como bueno, pois... Pues, achegándose xente que, que non sabes nin que existe no, no, na túa propia vila e dices, este é onde saleu? A chegada, porque, bueno, eu personalmente podo dicilo, non? De, de ver como como carrexaban a xente enferma ou discapacitada aos centros de votación, colegios electorais na, na vila de burela eran achegados nesses días e, e logo desaparecían e, e a persona que os achegaba os dez minutos viña con outra persoa a media hora volvía o sea, esa, esas persoas ou interventores ou apoderados do Partido Popular pois eran a súa vez taxistas de, de moitos das veciñas e veciños do, do povo e, bueno, e, en a aldea donde son meus pais e, en a aldea do veciño en a, pois funcionan así hai certa xente que fai de taxista neses días pois en o taxi que é o coche particular teñen hen aí as papeletas electorais preparadas. Pero somente claro, dun partido do Partido Popular, mm. da antiga Alianza Popular. Eh e, claro, pois así funciona, así funciona e machino que estes carteiros pois faránlles achegar ás casas de desa de xente como a de Moribunda, o que non sabe nin o que está a facer, a recollelles o voto, é dun voto que sabemente que está manipulado que é o propio fillo o filla, o veciño, o casique veciño que, que lle entrega o carteiro o, o sobre e outro nin sen tela, unamente bueno, con que faga un garabato que se dan por entrado un AX, xa está no nun... entonces bueno, por menos a honra esa honra pues pois, é, é desalientar de pois, bueno, que haxa traballadoras e traballadores do servicio de correllos Pois que, que renuncien nestes períodos a, a facer de, de, de, de carretantes de, de votos ilegais bueno, pois, estaba ben esta denuncia e haberse cundo exemplo noutras vilas do país pero bueno Pois pues nada ah, yeah. que caerán en saco roto como sempre porque sempre saen escándalos de bueno, a fraude ver van, A ver se van morrendo xa E como como o Núñez Feijó nas, nas últimas eleccións municipais cando perderon 100.000 votos, mais de 100.000 votos, e que dixo que 100.000 eran porque morreron 100.000 persoas votantes do PP. A ver se é verdade, morreron outras 100.000. Mandamos a A ver, a ver. Eh, con todos os meus respektos as familias dos votantes aí, que vaya por diante o meu respeto, pero bueno, por menos para darlle no nos fociños o o al verse no Feijó e eh, Bueno, é que deixe de dicir barbaridades das que logo nos aproveitamos nós tamén para para no nos no funciños, non? Pero bueno, non se pode chegar a a uns micros e dicir que bueno, é que perdimos as eleccións porque morrernos en mil votantes. Non perdiches as eleccións porque os estaban facendo rematadamente mal e a xente non entonta. tonta mm. Entonces, bueno, por, a xente vai espabilando e e agardemos que máis máis espabilen aínda e, e que bueno, esta estas eleccións signifiquen tamén un cambio como formas municipais e, e signifiquen que as cousas se van movendo na Galiza e, e vayamos tamén reclamando un pouco a nosa identidade non ten un pouco de respeito polo país que nos, que nos, que nos veu nacer e que nos acolle no día duxe Pois é outra perla de, de feijo é que no un no mitin do PP Marín Pois había algúns mariñeiros do cerco Que están ah, sí, facendo un, un, un pouco de protestas e tal E un deles achegouse a él e a ministra Ana Pastor A darlles unha carta como portavoz non dos mariñeiros que estaban ali E feijo, pasou de, la, de largo e meteus no meeting E parece ser que Ana Pastor quedouse corrapaz uns minutos E que incluso preguntou onde está Alberto <risa> Albertinho está foi tomando un viño Albertinho sí. eh, o rapaz di que xa noutra ocasión tamén que intentara chegarse a ele eh, tamén pasara dele e iso parladas duno xo querido presidente aí está pero bueno que podemos agardar de dunha persoa que, que está defendendo a sí. a un persoero como, como este eh José Manuel Baltar. Pois pues, claro, pois pues, conxunta así a onde vai o país, non? Que podemos eh, que podemos agardar dun futuro na, na Galiza, non? Mm. Pero bueno. Eh, non sé, igual poñemos un poquíño de música e eh, eh, chamamos ao compañeiro Vale. de Burela Si. Sí. A ver que nos conta da súa estancia en Bruselas eh Pois pues, si. Sí. E eh, como foi esa posta esa denuncia do estado das rías do noso país eh, bueno, sí. da, da, seguramente que se me escapa algunha cousa máis, pero bueno xa nos conta el Ahí está. vale, pois pues vamos poñer un tema de, de malandrómeda malandrómeda A ver, eh, festa malandrómica que provocariga Pues ahí estaban Malandrómeda aquí introduciendo nuevos estilos. Muy, muy buen eh, o sea, gustóme. ¿Sí? Sí, sí, estaba en eh, mesturadiño de... eh ahí con ese de eh es. No, ¿Eh? Que... ¿Eh? <susurra> no. Miña nai meiga. Ah, sí. ahí sí, por medio. Sí. chorar chore e domingo, Pois temos tamén en liña si sí, Malandrómeda. Malandrómeda Era festa malandrómica o tema E temos tamén en liña O compañero Canario Boas tardes Hola, boa tarde, noite Boas tarde, noite, señor Canario Que membro acuícola da, da costa de Lugo Eh, bueno Que que falábamos antes Que amostelo aquí con nos Eh, nada Escoitas-nos ben? Eh, bueno, a un pouco baixo, a gana mellor, si sí. bueno, A es... xega tu micro, Pablo <ríe> Por favor a Ahora escoitas-me ben? O... Ahora si, sí, mira que gana É casi pegadinho a tu orella eh? <ríe> Bueno, gra gracinhas por estar aí Antes de nada, eh? sempre en Un dos raio de que temos aí Feis o longo destos Dez anos de licor café De agradecer, eh? mais máis dunha volta xa, xa fixemos Entrevista e eh? o señor Canario, e, e é de agradecer que sempre esteña aí ao outro lado do micro, do teléfono ou do transistor pois para comentarnos un poquinho as cousas da actualidade e bueno, entenámonos antes aí, porque nos remesaxe un, un galegrán e, de que de que anduve eche por Gruxelas, non? Si, sí, eh, pois pues mira foi un invitado polo grupo AGE eh, daqui de Galicia, xunta máis colectivos do país para denunciar as contaminacións que hai nos ríos nas rías, no litoral do, da costa e, bueno, pois reunímonos con Lidia Senra e puxamos en común todas as denuncias que son moitas e, entre elas estaba e, a ría de Pontevedra que eran más contaminadas entre a papelera Ence e logos depuradoras que verten que non dan abasto Sobre todo en épocas de branca no momento turismo. A ría de Ferrol, tamén é das máis eh, contaminadas, entre a de gasificadora e depuradoras. Logo estaban Había unha plataforma de só río Miño, por vertidos incontrolados, e agora están facendo unha mini eléctrica. Tenen o que feito non? Tamén o no río Humia. Empezaron a facer un encoro, bueno... Está feito un coro, pero en no principio era para evitar inundacións de desbordamentos e acabouse convertindo nunha minielétrica. As inundacións continúan. E bueno, estaban denunciando que executara o encoro minielétrica. Tamén no río va os refugallos contaminantes que deixaron alí medio olvidados, escorreron cada chuva contaminaron o río. Estávamos da plataforma Sarriana polo do río de Sarria, por, por esas obras que intentaron facer o ano pasado, que querían retomar, que cortaron un montón de árboles, bueno, fixaron ao Ponte Nova. E, eh, eh bueno, ao final, concluimos todo é que é unha falta de control por parte das administracións, que non da ningún control sobre estes vertidos que van ao mar e a rías, Eh, bueno, despois aí, por pola tarde xuntámonos con un técnico da Dirección en General de Medio Ambiente un funcionario do, do Parlamento Europeo e contamos as nosas denuncias eh, pa, pa situarme un poquinho porque descoñezo totalmente como funciona este tema da, da política europea non? Pero eh, esta iniciativa que saia a través do Grupo Parlamentario AGE Non? Eh, si, sí, saleu a, a través do, do parlamentario de Aguequea Lía Senra, solten un entonces bueno, outra cosa que fixamos foi conocer o parlamento, enseñárnoslo lia outro funcionar, un señor de Sabadell explicónos como funcionaba o parlamento eh, que eu non tía ni idea eh, veonos a contar de que os europarlamentarios que están unidos a un grupo como en este caso alguien ah, que está con Bildu con Podemos e eh, creo que era con Esquerda Catalana bueno, pues teñen eh, posibilidade de invitar a xente po, eh, x persoas ao ano eh, prestañese un despacho guarda bañezan dinero para unhos asesores e logo o Parlamento subvenciona o, o viaxe e a estancia ali da xente que invita neste caso nos O sea que fostes convidados a través da parlamentaria con ese tema específico non? Si, sí, si, sí, o tema era falar da contaminación dos ríos, das rías e da, bueno eu falei, que se me olvidou decir do que verten as piscifatorías aquí no litoral que, bueno prometen moitos postos de traballo que ao final se quedan en poucos traballos precarios e verten pues, toda a contaminación biolóxica dos restos de alimentación, excreción e tamén da, da polución química de todos os químicos que usan sí, en sí. eso está se vertendo a diario eh, non se controla ni se filtra, ni se purifica ni nada Tuvestes que ir a, digamos por decirlo resumidamente, tuvestes que ir a o Parlamento Europeo porque nas institucións digamos, do país eh, un estado español non se fai nin, nin caso, non? Si, é eso uh, uh, as administracións a tanto nivel galego como estatal pois pues, Están ir dando voltas ao asunto, pero non miran pois, por paliar esa contaminación. Prefiren, pois, darlle razón ás empresas, como é o caso de Ence, que tamén se trataba que ahora é a opción de que renovem 70 anos máis ou algo así si era, 70 70 algo anos, y hablaban también de puertas giratorias políticos que ahora que estaban ya trabajando en sí en bueno, estación de Río de Pontevedra, pero no sé, ya de Ferrol también lamentable Vaya. E, como veste, como que en sesión busquedó ahí pues, eh, digamos eh, como se valoró a esa denuncia o fíjese esta es una evaluación posterior a a exposición diante do Parlamento Europeo desa de, de, de denuncia o sea hai puxenos en marcha xa mecanismos para, para apoiar esa situacións ou, ou tens a sensación de que votaste bueno, aí o discurso que queda no aire ou Os señores do, no, da Dirección Xeral do Medio Ambiente animónos a seguir denunciando pero máis aquí de, desde Galicia e eh, no Estado porque desde o Parlamento Europeo podanse chegar a facer preguntas pero en último caso eu entendim de que pode haber unha unha multa ao Estado ou pode haber incluso unha multa á empresa, como moito pero desde ali non van a ordenar que se venha a medir aquí as contaminacións nin van a mirar que se cumplan as normas entonces o técnico, nin monos a seguir denunciando aquí xa, xa, xa de facer o traballo no país, non? Cinco preguntas ao mes que poden facer, e bueno, el Ida Centro pues, vai facer algúnas que que íbamos a propoñer. A ver se se vai prosperando estas iniciativas, e vamos tendo a resposta, porque, polo que parece, bueno, é desconhecido totalmente pode sospeitar, non? A situación do da... da O sea, do património hidrológico do país non? pero por lo que parece están lo poniendo moi negro non? xa non é o que coñecemos de toda a vida de Ence e Ferrol senón xa están falando de Sarria, do Sar do, bueno, do litoral Mariñán o sea, da Mariña Lucense e, e demais cousas que do, dos encoros e das minicentrais camufladas que hai por aí un plan de compost compostaxe con fortes cheiros a parte dos vertidos que está nun vertendo nunha zona da reserva da biosfera, pois pues tamén sin control o, sea, está, o, o, o país dos mil ríos como a das mil fontes está, son mil ríos e mil fontes contaminados, non? Entón. Pois pues si, sí, si sí. sí, porque non se está mirando de, de controlar os efluentes das empresas pois están o aproveitamento das hidrelétricas eh, non, non están cuidando non os recursos que temos ao contrario estánse contaminando e perdéndose porque a parte de perderse o río pois perderse toda a fauna todos os vegetais o sistema entero Habrá unha legislación non? por lo menos europea que, que lexísle elegirle... Digamos, os verquidos Que se, se poden facer o, ben os ríos ou ben ao mar, non? Si, sí, aquí tamén hai Cada empresa que, que comeza a traballar E vai a verter algo Recibe unha autorización E ten que cumprir uns parámetros máximos de vertido Pero despois nos están controlando Ou Ou se si fan controles Pois parece que sempre dan ben Parece de coña Pero, pero é así Si, sí, si sí podo dicir que se queres, queres poden dar ben eh, se, e tamén poden dar mal todo se pode todo se pode manipular eh, as cousas son como son pero ANSI, sempre irán ben os os análisis que facían da agua a ENCE que casualidade uh -huh. Sí, o que me sorprende un pouco de ferrol, non? Bueno, están os asteleros aí, pero que máis está influindo aí na ría de ferrol? O reganosa esta ou... Claro, está a desgasificadora a desgasificadora para pasar o, o gas licuado a estado gaseoso usa agua de ría e para iso usan eh, ou o sea para fazer un intercambio de temperatura pero ao mesmo tempo, para que non se ditupan os tubos con toda a materia orgánica que trae a agua de ría, pois esa agua desinfetana con hipoclorito sódio, igual en colixía. Que pasa? Que despois esa agua volva a ría, o sea que están facendo ya ría un cambio de temperatura e aparte cargando de hipoclorito. Bueno, e pois aparte está a depuradora, que non hai depuradora en toda a comarca de esto descubren un ao alcalde que entrou ahora de eh, ferrol que fai un ano e pico, bueno, puxaron a andar a primeira depuradora na parte sur de ferrol e resulta que acaban de descubrir que non que non está funcionando e os veciños pagando a cota de, de saneamento de buena depuración eh, depuradora sin funcionar eh, eso sí que é grave porque eu tiña entendido de que eu, o, o xa sea, Mais ou menos, bueno, xa sabedes que estou aquí en un traballo en un tema de augas e tiña entendido que o tema este de augas estaba bastante bastante ben mirado, bastante ben legislado o sea, por eso me sorprende moito que na comarca de Ferrol ahora mismo haxe unha depuradora que non funciona, porque por lo menos aquí sei que se pasan certos controls. A ver, na, en Ferrol non había directamente, esta fai un ano pico na comarca do Ourseldeira. Pero bueno, hai unha normativa, hai unha normativa europea que pide, que exige que xa non nome de agora, xa de faianos que que de feito por eso se fixeron moitas desdepuradoras de aguas residuais aquí na, na comarca do Ourseldeas están a facer, e se e se fixeron xa de faianos, porque a legislación europea obriga a que haxa un saneamento da, da das aguas das augas residuais. Sí, mira, vouche dicir máis, eu... Según a, o tipo a carga de, eh, a concentración de coliformes, pois as rías clasificas en zona a, B ou C. Bueno, os digo chic con todo que non hai ninguna Galicia que seña zona A. Son todas B e C. Ferrole C demais de fai moito tempo é porque non hai máis letra por riba de, de concentración. Pero ninguna ten, ou sea, ten capacidade para para conseguir eh, filtrar toda esa agua eh, non están funcionando como de vera, sobre todo no branca non hai os turistas e esa carga de de xente por fai que estén desbordadas as depuradoras máis do, do que están si, sí, si, sí, no, sorprende, sorprende-me o sea, sorprende-me porque non sei o sea, eh, conheço o caso aquí personalmente depuradora da zona de de Unjarbi Irun eh seis os que pasan e bueno, sempre hai excecións, non? Que cando hai unha carga no, no sistema de saneamento que pode ser debido a a unhas choivas, non? Que bueno, pero saimos mínimos e, bueno, aquí a ría a ría do do Vidasoa está declarada tamén en zona, bueno, non é apta para para para a recollida de por marisqueo, pero non dá outros porcentaxes en en outros contaminantes, o sea, pero son casos moi están bastante localizados os coliformes de de onde veñen, bueno, eh, por por falta de da de, de de de actualización de de certos de, de certos conductos non? De saneamento, pero Pero sorpréndeme que nunha comarca como Ferrol a día de hoxe por unha por que non dea capacidade de que non teña que non se ache previsto a construción dunha depuradora cando as estruturas as infraestructuras teñense que facer con, con perspectiva o ou sea con perspectiva a que eso vai vai recibir máis do que está recibindo na actualidade, ¿non? O sea, se tú tens unha poboación de 100.000 habitantes tens que fazer unha depuradora para 200.000 non para 100.000 para prever nada, esa... ainda de Coruña tamén a reformar non foi pouco e Vigo de Brau, pois pues nada non de abasto tampouco eh? o sea, pensaba que estaba máis máis controlado a esa legislación, igual tamén é competencia aquí do, do goberno vasco da xencia URA na xunta de Galicia non está a funcionar os sistemas de controle como deveran, non? É claro, é que eu penso que é iso Igual legislar así que está, pero despois non se un a cabo as normas e non se, non se controla e así está todo Xe, xa, sorprendeme, sorprendeme o sea, que logo eso que os controles europeos, vamos porque sempre estas cousas logo van para Europa, tardan, moito, tardan máis pero ao final sempre acaba chegando e sorprendeme que teña que chegar Desde da río, Boca Galiza, eu penso que xa hai tempo que se sabe falla, non e, o que pasa que nós fomos normalmente a denunciar, tuve ocasión de, de que invitaron e bueno, fomos falar da parte que me toca aquí que non hai moitas rías son pequenas, pero bueno, foi do litoral que, que está perdendo toda, todas as algas e vende as pedifatorías, tá, claro que verten todos e tampouco ningún tipo de filtración Factorías que verterán agua eh, a como vendes tú cargada de materia biolóxica non? non? non de coliformes bueno, dos coliformes igual coliformes que para dicirlo nunha palabra bruta é a merda pura, non? Si, si, sí, sí, sí, coliformes son materias fecales sí. materias fecales, merda, vamos o sea, para que nos entendamos todas e todos Bueno, mas que merdas son son baterías. Son bueno, si, sí. era a parte sólida e, e, Pero bueno, que, que, que, no, que non son vertidos. Que non son vertidos que veñan da industria. Creo que o que veñ das casas. Eso. Mm -hmm. eh? Si, sí, sí. xa talvez se chame das bordadoras domésticas, non te entendido. Ahí está, que non é, digamos que unha industria ver que pois a, ao saneamento a un río verte eh produtos químicos ou ou materiais pesaos senón que é o sea, materia orgánica da, do que cagamos cando nos sentamos no, no váter da, da sí, sí, no, pero que, que están as dúas cousas xa, xa. Está, por unha parte as depuradoras que non dan abasto o que non asai directamente como está en Ferrol e a parte as, as empresas que están vertendo nos días son as dúas cousas eh? pois pues, pues, si sí, que está cousa grave eh? no, non pensaba pues, que estaba sí, a mi tamén parte grave por eso Alifón Si, sí, si, sí, porque iso é arruinar poco. a... Iso arruinar a riqueza do acuífero do noso país. O sea, non é unha é cousa menor. Iso, no, sí. non, está claro. Bueno, restarme, vamos, non pensaba que era... Bueno, o que che comentaba, non? Pensaba sempre, pois, pues, estamos falando sempre de Ponteu da Mítica Ence, pois pues, da ría de Ferrol, bueno, de Vigo, industrialización, o sea, as zonas, as rías industriais de por sí, Pero... Eh, tú xa nos saltaxe dese, deses puntos a, a tamén a ríos interiores como de Desarria que estabas a falar si, sí, nos río Miño tamén sí, xa nos di que se para hidroeléctrica vale. bueno, e, desa parte é que xa tamén se paralizou porque os que empezaron co obra están nas, nas movidas estas dos Pokémon sí. e todas estas tramas de corrupción de lugo entón por esa parte tamén se parou, pero si sí, iban de secar un gacho do, do río, ali debaixo do estadio de fútbol eu di que está feito pero bueno, está paralizado todo polo isto As minis centrais que tanto, tantos cabradeis de cabeza nos están nadando no país tamén Esa, esas tamén como foron asignadas a, a certos lobbies empresariais a, e a certos caciques e, e como se foron saltando a legislación non? E, Bueno, temos o caso máis sonado ese de, do, do Xayas, non? Se non me traboco. Se... Ah, sí. sí, sí. Que é a única fervenza que vai ter mar Jatamar, de Europa. Eh, que, que aleva a Fenosa, non? Non, ese de Villar Martín, se non me equivoco. Sí, pero non é Fenosa que na xestiona, non? Non, eh, isto me... Estou falando así polo alto, pero... Bueno, pode ser, non sei. Eu sintenido sí, pero... que aparece obviamente. Pero bueno, si sí, hai esas mini centrais que bueno, foron que ao fin ao cabo tamén é unha forma de contaminación, igual non é non en vertidos, pero si sí en é... destrucción do... do medio natural, non? E dos ríos e Si, si. E da vida da vida da vida do, da vida que se, que se produce sí, seguramente nós no? fomos un colectivo, pero seguramente podrían haber máis, eh? podrían haber ido máis a Bruselas outro día a denunciar. Pois pues si sí que bueno, pois pues a veces se vai facendo algo, eh? se vai movendo Si, sí, nós tomámos des... poñernos o grau de área, bueno, a Lidia ali tamán máis poñendo as preguntas cando poida no parlamento. Eh, nada, sigo atallando Home, o que está claro é, é Dixécholei nun principio Cando falaxei das, das, das pisifactorías non? Que que parece Na sociedade na, na que vivimos Que como veñen as pisifactorías Van dar traballo E con eso xa tapamos a vista E miramos para outro lado do que están verquendo E logo a realidade é Que como a ben, como a dixías tú O traballo que dan é precario Menos do que prometían eh están nos esquilmando os nosos recursos naturais e eh, total están dando traballos de, de merda, vamos. Pues si, sí, si sí, si. Sí. Esa xente vai, Ahora, incluso cambiaron o convenio, o convenio cu, o convenio acuícola, e eh, contratan por ETs, vans bueno, están traballando por 500 600 euros, antes despedilan a teira. Eh, bueno, Eso perder tomar todo, eh, saca un produto pois pues, de merda. Sí, sí, sí, que no. eu como acuicultor vos non como nin de coña. si, sí, no, eu, sí, eu tamén, eu, desde que me dicho consello, <risa> tento non convernar nada da coicultura e, e bueno, facemos extensivo tamén ese ofrecemento ás que nos escoitan a través deste programa e Eh, non se trata de de arruinar a industria do noso país non tratase de que de despertar conciencias e dicir que que se está produciendo tamén no país é, é merda, non? Si, sí, no... porque usan moitos produtos químicos e algúns incluso canceríxinos como Formol que está prohibido usar que están usando agua sesionada uff, moitos tratamentos que ao final vai non peixe Si, sí, dentro de unhos anos queixaremonos de que aparecen Enfermedades raras e que xa empezarán a buscar relación co, co os produtos consumidos... Eh? Bueno, pero bueno, sempre iremos tarde, non? Pero bueno... Eh, si, sí, bueno... Eh, Hai moitas cousas tamén... Eh? Tamén como está o pito, o polo... Tamén le hago unha boa carga de, de metralla química... Vamos que... Si... Sí. Comer da casa, material da casa E, e se non facer, bueno, ni vegetarianos Porque hoxe en día tamén vegetarianos A saber onde van os vegetais A saber E sabe pois, tamén habrá que mirar que vegetais come Aí sí. está sí. Bueno, non sei se nos dá tempo a seguir, Se temos Son en, media. Son en media Temos o episodio este da mm. Galiza, non? Si sí. Pois, señor Canario Si, sí, bueno, pues nada Gracias por invitarme a falar No, gracias a ti bueno, Gra Gracias a ti Gracias a ti por estar aí Sempre disposto a A falar aquí e eh, eh, Como non, sigue nos escuitando Si, hoxe funciona Que le nos levamos días Que nos domingos que non me ganchaba sí. pues, <risas> sí. Pero bueno, temos aí o equipo informático Que que bueno Dicímolo outra vez Xa dixamos aquí o principio do programa Que xa mañou ordenador daquí do outro lado do, do estudio de misión e eh, tamén parece ser que xa arranxaron os, os problemas que estaba dando o enlace da misión online Ah, mire, moi ben eh, E bueno, sempre, sempre ten que haber algo que falle senón xa seríamos profesionais da materia Pois si Pois bueno, doutra do volta estamos xa nos comentas aí algo máis tamén, porque estaría ben que sempre andamos con mesma cousa estaría ben que nos comentara alguén da Galiza como está o tema político pero bueno, para o vindeiro fin de semana vamos estar aquí outro rapaz tamén noutra entrevista e a ver se nos comenta algo máis pero bueno sí, vale, más, ben. andamos con tempo sempre xusto e queremos botar ahora un episodio de historias da Galicia e, e temos de que cortar vale, pois pues, eh, que sigas ben Nada, un saludo aí para a e para vos aí está E xa paramos doutra Unha, bueno, unha aperta Vémonos en Murela Bueno Veña Buen noite Chao Pois pues nada Aí quedaba O canario contándonos A súa experiencia en Bruxelas Que bueno Esperemos que Que tampoco caia en saco roto sí, pero, hostia, eu, pero pinta eu, mal pinta. Eu non pensaba que estaba tan Pensaba, non pensaba que era tan grave a, a historia eh? o sea, pero é é para asustarse é para home é que, que... unha depuradora que non sí. funciona o que penséis que está non está como como estaba comentando o caso de Ferrol ferrorón son moi graves claro nun hai unha política de e eu creo de... Que, que en lugo tamén se de se satura cando chove moito agora hai unha nova depuradora Xa, pero Pero sí, creo que, no. que meu me pai contárame que, que tamén, eh? Pero estamos na de 2015, eh, que atendeu esa etnoloxía para Sí, sí, pero que que está, quen levas as cousas, non ve a longo prazo. Sí, como xa, sempre no, pasa. Non no quero decir que non persona que traballo seña a hostia, non, pero bueno, que ves que a que hai Sale eh, Sí, sí, sí. Eh, e auga, e xeto posso un vaso de auga limpa, da auga do grifo non a distinguas da entre outra. Hm. Mm. Logo hai que bueno, ten, teno as cargas que non teñen auga do grifo, non? Pero sí. Pero sale con parámetros que bueno, non serán os ideais, pero non son os que nos acabo de pintar o o señor Canario, non? O sea, mm. non sei xa se é unha cousa das administracións autonómicas, digamos, de, de cada territorio, pero non sei, sei que aquí, pois, eh, da comarca de Vidasoa tamén ado a do a Lagoa as do interior tamén, pois están funcionando bastante ben dentro do, do malo, né? Que teñe unha teología que, que prevén ese, ese desbordamentos que se poidan producir bueno, mm -hmm. que son cosas que que son que se ven, no? Digamos, ter sempre de, de reserva neste caso, por exemplo, uns depósitos que se chaman depósitos de tormenta que son depósitos que, que recollen esa agua de tormenta que se poide vivir nun momento dado No, nas canles de, de, de saneamento, non? Porque bueno, non é o mesmo un día normal, sí. tes un discorrer de auga de X litros por segundo, que cando chove que se multiplicase por 10, igual ese ese caudal de auga, pero para eso hai unas previsións, e en uns depósitos especiais para tratarlo especialmente porque xa parte auga que non ven cun digamos, é agua de chuiva e non ten por que vir cunha carga química ou biolóxica mm. sorprendeme un pouco no estado no que está o, o saneamento e, o, e a política ambiental do país eh? o sea, non é que aquí seña nos calerrías seña hostia pero bueno, parece que, que algo máis avanzado que no país galego si que, que estamos non? pero bueno es hai nada. que ir aprendendo e a ver se estas denuncias prosperan e, e vamos pillando conciencia tamén que O que non cuidemos hoxe Vámolo perder mañá uh -huh. Dicímolo co... Sempre incidimos co tema do eucalipto Pero... Ora habrá que incidir tamén no tema da... Do nosos recursos hidrológicos, non? Si sí. eh, Non convertir o... o país dos mil ríos No país do... do... Dos mil... Colectores de saneamento <risa> <risa> Pois pues, si, sí, a ver Pois pues, bueno, vamos, pues, seguimos adiante sí. e eh... Vamos a remontar a nosa historia Con este novo capítulo de historias de Galicia Canto que hoxe Nobres, fidalgos e caciques Costea, eso, eso mola Si, sí, as clases sociais que tiveron o poder Que decidiu a vida e as facendas da maioria dos galegos E eh, eh, siguen a decidir Si sí. <risa> E eh, siguen a decidir Vale que nos pese, pero Bueno, pois pues nada, aí vai este capitulinho Vémonos cando acabe Ahí está, escoitámonos Esa, esa macro oposicións ás administracións públicas fixeron necesaria a utilización de grandes espazos o recinto feiral de Silleda é lugar habitual destas provas milleiros de aspirantes examínanse para conseguir un traballo fixo o refranero galego deixou non sentenzas tan demoledoras como a de quentén padriño bautízase hoxe en Galicia ainda hai quen pensa que para conseguir un posto na administración ou para progresar social e laboralmente hai que ter un padriño Os caciques fixeron esa función tradicionalmente de padriños que decidían a boa ou a mala sorte de moitos galegos. Oxe, imos contar unha historia de caciques, pero tamén imos falar da nobreza e da fidalguía, as clases sociais que tiveron o poder que decidiu a vida e as facendas da imensa maioría dos galegos. A Praça do Obradoiro é o espazo que mellor representa o poder no noso país No Pazo de Rachoi está a sede da Xunta Que é co Parlamento a institución que representa o autogoverno de Galicia O seu carón está este edificio, Oxe Hotel de Luxo Foi mandado construir en 1499 como hospital de peregrinos polos reis católicos Eles instauraron un modelo de estado unitario Que provocou que os nobres galegos se trasladasen á corte E se mesturasen coa nobreza castelá que acabou engulindo as grandes liñaxes galegas. A primeira historia vai mostrar como os nobres galegos se foron adaptando a esta nova situación. Pedro Fernández de Castro, o séptimo conde de Lemos, leva xa tres anos retirado en Monforte. L'onxe queda a súa grande actividade de política como presidente do Consello de Indias, vicerrei de Nápoles e presidente do Consello de Italia. É mediodía e pasean a compaña da súa muller Catalina de la Cerda, filla do Duque de Lerma. Van visitar o colexo de Nosa Señora Antiga, do que son patrocinadores os condes e veñen de velo convento dominico de San Xacinto e o das franciscanas descalzas, fundacións feitas polo Conde. Facía tres anos que o Conde abandonara por desexo propio o Consello de Italia, doido pola obstinación de Felipe III por non concederlle a Galicia o voto en cortes, un dereito que o Conde levaba moito tempo solicitándolle e que consideraba de xustiza para Galicia. No pensamento do conde, ainda estaba fresco o recordo da derradeira entrevista que mantivera co rei Felipe III no escorial, coa presenza do príncipe de Asturias. Nesa reunión, o conde de Lemos, contrariado polo posicionamento do rei respecto a Galicia, comunicaralle o seu abandono da corte e o regreso a súa terra. O rei aceptara a decisión do conde cunha frialdade que o noso protagonista xamais esquecería. O cando delemos, canso de interceder pola consecución do voto en cortes para Galicia, tivo un derradeiro acto de dignidade que lle supuxo a súa confinación aquí, en Monforte. Se España, por ser cabeza de Europa, é a mellor dela, pola mesma razón Galicia, a miña patria. É a mellor de España, por ser cabo e cabeza desta cabeza. Das provincias de España, ninguna hai tan aborrecida como a galega, como mostrades no acto presente. Estas son palabras do protagonista da nosa historia O séptimo conde de Lemos Que deixou escritas neste libro El búho gallego En castelán E que traducido Viría dicindo Os moitos galegos de ordinario Ocupan neste imperio Os máis eminentes lugares no espiritual e temporal Un castro en Nápoles Outro en Sicilia Outro en Sevilla E sen número de cardeais Outro castro Un Quiroga Un Fonseca Un Zúñiga Un Moscoso Un Rivera Un un do maior. Os grandes títulos da antiga alta nobreza galega, os que o conde lles chamaba mouchos, pouca relación tiñan co país máis alodo seu nome e o patrimonio que conservaban na nosa terra. Na práctica, a maior parte das enlleiras liñaxes galegas estaban en mans da nobreza de fora de Galicia. Alba, Medinaceli, Medinacidonia... Na anterior historia vimos como a gran nobreza acabou afastada de Galicia para residir na corte e participar en altos cargos civís, militares e eclesiásticos. Pero non conseguiron melloras sustanciais para Galicia que seguiu perdendo peso específico no conxunto de España. Daquela, quen vai quedar co poder político e social ante esta ausencia nobiliar? A resposta témola na clase social que fixo dos pazos, como a este de Mariñán, a construcción máis representativa do seu estatus, os Fidalgos. Os fidalgos foron os verdadeiros reitores da sociedade galega xunto coa igrexa. Tiberon postos de importancia na propia igrexa, na administración e na xudicatura, onde, como ímos ver agora, tamén foron moi importantes os escribans e os letrados. Alonso de Vilanova é un labrego que, como tantos outros da súa época, traballa unhas terras que non lle pertencen tenxas aforadas a este hombre o señor da ermida un poderoso fidalgo local este asegura que o labrego lle debe cartos e segundo lle explica o documento que lle acaba de entregar así o acredita nin Alonso, nin a súa muller saben ler por iso aproveitando unha viaxe á vila para vender os produtos da súa horta Alonso decide visitar un escribán para que lle explique o contido do documento. No seu camiño, Alonso percibe que na vila hai medo. Están recrutando homens para o exército do rei, que ten que loitar contra Portugal na fronteira. No día anterior, nos povos da rodeada xe estiveran os militares coas listas da leva. Os homens en idade de levar armas teñen medo, porque incluso casados con familia están sendo recrutados á forza. Antes de seguir coa historia de Alonso de Vilanova, é precisa unha pequena axega histórica aquella época. A mediados do século XVII, Galicia convertese nun campo de batalla. No marco das guerras de Portugal contra España, as ribeiras do Miño fortalécense e Galicia vai sufrir continuas levas e impónselle a obriga de pagar unha parte dos custos daquela guerra. Nos anos posteriores á independencia de Portugal, la coroa española, a alopolo 1640, a fronteira entre Portugal e Galicia, aquí marcada polo río Miño, foi un territorio de continuas loitas. Esta vila de Salvaterra foi ocupada polos portugueses e liberada en 1659, tras 17 anos de ocupación. Nesa época, o poder militar era do rei e os altos cargos do exército eran monopolio da nobreza e da fidalguía. Pero volvamos con Alonso de Vilanova Cando deixamos ir na procura dun escribán Que lle interpretase un documento No que lle reclamaba unha débeda, recordan? Alonso de Vilanova entrégalle o escribán Gómez de Padrón Un membro segundón da Fidalguía, O pergameo no que o señor de Ermida lle reclama unha débeda Alonso non entende o que pon naquel papel pero sabe de sobra que non lle debe nada ao Fidalgo dono das terras. O escribán tamén sabe que él non pode nin quere ir en contra dos intereses dun da súa clase. O poder que lle dá o coñecemento da escritura e a lei informa a Alonso de que a única saída que lle queda para non perder o uso da terra é pagar esa débeda, ainda que non exista. Acabamos de ver que había fidalgos de diversa orixe e que non todos tiñan nin o mesmo poder nin realizaban actividades semellantes. Os fidalgos máis enlleiros eran os que tiñan dereitos sobre a terra. Do mesmo modo, os fidalgos de segunda clase tiveron acomodo na igrexa e o resto dos fidalgos tiveron que conformarse con postos no poder local, escribanías ou facer carreira no exército. A medida que a Fidelguía foi collendo forza nas cidades apareceron institucións como a esta, por exemplo, de Santiago a Sociedade Económica de Amigos do País que buscaban o desenvolvemento, sobre todo económico e que son a prova de que a Fidelguía foi o grupo dominante entre os séculos de XVII e XIX Pero, que vai pasar con Alonso de Vilanova na nosa historia? Como vai pagar unha débeda que todos saben que non pode ser pagada? Na praza, a muller de Alonso pagalle a un funcionario municipal os impostos sobre o que vendeu ese día. Os campesiños, ademais do esforzo de traballar a terra e pagar o foro, tamén teñen que pagar os impostos sobre o que venden. A Avila acaban de chegar unha partida de recrutamento que ven cos nomes para a leva. Un a un, van dicindo os nomes dos que teñen que pasar a formar parte das tropas. Miguel de Reboiras, Jacinto Sedes Vilar, Miguel de Reboiras, fillo dun campesinho adiñeirado, está incluído na lista dos soldados que deben unirse ao exército. Miguel está decidido a calquera cousa con tal de non ter ir a guerra. Vaille pedir consello ao escribán, que é quem máis sabe disso. Para avivarlle o enxeño, Miguel de Reboiras entrega llunha bolsa con moedas. De súpeto, o escribán dá coa solución. Atopa un sustituto para Miguel que non é outro que Alonso de Vilanova O noso labrego un apuros Deante dos cartos o campesinho non está en situación de escoller Vai ser pai e se non quere que o voten das terras que traballa Ten que aceptar o que lle propón o escribán Por 26 ducados e unha baluga de manteiga para a súa muller Alonso de Vilanova irá a guerra en lugar de Miguel de Reboiras. A historia de Alonso de Vilanova e de Miguel de Reboiras non constituía para nada unha excepción na relación entre as clases dirigentes e o pobo no século XVII. O poder da fidalguía e da xerarquía eclesiástica sobre os campesiños era absoluto. As súas vidas estaban literalmente nas súas mans, nas mans dos señores, que se esforzaban para que o povo entendese que iso era algo natural. A historia que van ver a continuación protagonizou-na o señor destas terras e a bade do mosteiro de Lourenzá. En Vilanova de Lourenzá, conforme un documento de 1680, era costume que cada día de reis o alcalde maior e os dous alcaldes ordinarios acompañados polo povo, lle entregasen un papo rubio ao abade do convento. Era un xeito de renovarlle ao seu señor o seu compromiso de lealdade e fidelidade. O abade collía o papo rubio nas mans e sacaba dunha caixiña unha tesoira que poñía no pescozo do paxaro coa disposición de cortarlle o mínimo movimento. O abade advertíalles a todos os presentes Vedes basalos este paxaro, vedes como está na miña man cortarle a cabeza, así está na miña man cortarle o vasalo que non obedeza. Pero para expresar a súa misericordia, soltaba o paxaro e daballe liberdade, de igual xeito que permitía os basalos andar ceigos. A situación de Alonso e a dos campesinhos da súa época era de sometemento á fidalguía. Os dereitos da terra que trabajaban pertencían a un fidalgo. Vivían coa doutrina religiosa instruída por outro fidalgo. Tiñan que dirimir os seus preitos por medio do outro fidalgo e os impostos pagaballos tamén a outro fidalgo. Por riba, cando os campesinhos ían á guerra, facían o tamén as ordes de fidalgos. Ata hai poucos anos, este edificio era o cuartel de San Fernando e agora resulta que é a Facultade de Belas Artes de Pontevedra. O troco de uso no edificio é sinal da fin da milicia obrigatoria. Na nosa anterior historia, viamos como, como se evitaba o ingreso no exército pagando para que outro ocupase o lugar. Ese efeito vaise reproducir 200 anos máis tarde, na chamada filas para as guerras de Cuba, de Filipinas ou para a Guerra de África. Neses casos, a figura que vai posibilitar a sustitución vai ser o cacique local, que por cartos ou por pagamento de favores se vai converter no intermediario ou no conseguidor deses novos tempos. De caciquismo e de pagamento de favores é do que imos falar na nosa vindeira historia. Cando paseamos pasamoscolalas rúas das nosas vilas e cidades, hai un elemento que nos acompaña no noso camiñar e que por cotián pasa inadvertido. Darxo nome dalguén a unha rúa pretende servir de homenaxe e perpetuar a memoria dun persoeiro que tivo relevancia social. Cando as nosas cidades tiveron a primeira gran expansión no paso do século XIX ou XX, abríronse moitas rúas e avenidas novas que normalmente se bautizaron co nome de políticos dese momento. No século XIX, cando en España se instauraron as eleccións como simple formalidade democrática, aparece unha figura clave no control social e no control do voto, o cacique. O funcionamento era ben simple. Controlando os resultados das votacións, estaban os caciques, situados nos cargos locais ou provinciais, e en riba estaba a figura do oligarca que controlaba todo desde Madrid. Mediante un sistema de favores e prebendas, os caciques locais captaban os votos, que eran recompensados con novos favores. Deste xeito, perpetuábase a oligarquía no poder. Ainda que a figura do cacique é originaria de América, onde ten un significado respectable para moitos povos indígenas, en Galicia, os caciques foron principalmente controladores sociais e políticos, que tamén é certo que desde os seus cargos impulsaron obras públicas e favoreceron a renovación urbana do noso país. Hoxe, a maioría de nós descoñecemos o modo de operar daqueles persoeiros e só os identificamos cos nomes de algunhas ruas das nosas cidades. O poder que tiveron estes políticos caciques sobre as provincias que representaban en Madrid foi inmenso. Neste sentido, posiblemente, o máis ilustre político representado nas ruas das Vilas Galegas eixa Eugenio Montero Ríos. Non só lle deu nome a Rúes en Vigo, en Lugo ou en Santiago de Compostela. Tamén a esta, a gran vía de Montero Ríos aquí en Pontevedra. Sobre Montero Ríos trata a nosa derradeira historia de hoxe. Este domingo é un día de reunión política no Pazo de Lourizán, a residencia de Lecer de Montero Ríos. Querelles transmitir o seu agradecemento aos familiares máis directos, que son, a súa vez, os principais axentes do entramado político que foi configurando ao longo dos últimos 40 anos e que culminan co seu nomeamento como presidente do goberno. É o broche de d'ouro dunha gran carreira política dentro do Partido Liberal. Na celebración familiar estaban o seu fillo Andrés Avelino representante case vitalicio por Mondoñedo e un defensor da protección de menores o seu fillo Eugenio que era representante de Muros e antes de Cambados o seu xenros Eduardo Vicenti que chegaría a ser 36 anos deputado en Cortes por Pontevedra e Eduardo Martínez del Campo senador vitalicio tamén estaba o seu xenro García Prieto un político de gran valía. Todos eles representaban o entramado caciquil de carácter familiar que construíra sabiamente o patriarca de Lourizán. García Prieto formarase no bufete de Montero Ríos e foi que en mellor aprendeu as ensinanzas do político galego. Primeiro baixo a vixía do seu sogro e posteriormente pola súa conta chegara ata onde non puido chegar ningún dos propios fillos de Montero. García Prieto terminou sendo unha peza insustituible na rede política caciquil creada polo seu sogro. Foi quen de crear a súa propia organización, na que situou a membros da súa familia seguindo o modelo de Montero Ríos, que consistía en colocar familiares en cargos políticos para telos ao seu servizo. Era pois un alumno aventaxado, por iso Montero Ríos ía nomealo ministro de gobernación. O sistema caciquil da restauración española de finais do século XIX estaba asentado no control das institucións de carácter provincial e local. Os concellos e as deputacións eran fundamentais nese control. O alcalde, o xuiz ou o secretario do Concello eran postos moi apetecible política e socialmente. Eles eran os intermediarios co pobo, a parte do poder que coñecían os cidadáns de AP. Eran os conseguidores aos que podían recorrer os galegos cando tiñan algún problema. Lourizán converteuse no solar dos Montero e a reunións familiares en auténticos consellos de Estado. A talí achegase o alcalde dun concello veciño que vai facer unha xestión para un propietario acomodado da súa vila. O home pediulle recomendación para o seu fillo e o alcalde, o cacique local, vai usar a súa influencia por pertencer á rede dos Monteros Ríos. A proximidade co povo outorgaballe prestixo social ao cacique. Os veciños visualizaban o poder na súa figura e non nos representantes elixidos, os que non coñecían e que nada tiñan que ver coa súa vida diaria. Cando o favor sexa conseguido, o alcalde farálle ver os beneficiarios que deben contribuir na súa familia e no seu entorno apoiando as candidaturas dos Montero. O alcalde faías presentacións entre don Eugenio e o rico propietario da súa vila. O pai pediu recomendación para o seu fillo, licenciado en dereito pola Universidade de Santiago, para colocalo como secretario nun concello veciño. Este alcalde representa a base do sistema que tenga Montero no seu cume. Caciques locais que apañan votos e intermedian en favores entre os veciños. A persuasión do cacique debía ser suficiente para controlar o proceso electoral e día a día na vida local. Cando esta rede fracasaba, facía uso da forza, empregando a intimidación ou o encarceramento dos disidentes. Ademais, sempre quedaba o recurso da fraude, mediante a falsificación de actas ou a votación masiva dos mortos, ou no último caso, a compra de votos. Nesta humilde casa da Rúa Santiago dos Xasmín, naceu Montero Ríos no 1832. Esta origen humilde non lhe impedeu chegar ás máis altas cotas do poder político e social da súa época. Ademais do seu talento, nesa carreira empregou dous apoios básicos da historia social de Galicia. A recomendación é o favor. En agradecemento do feito pola sociedade natal, os santiagueses levantaron esta estatua no 1916, dous anos despois da súa morte por suscripción popular, e colocárona a aquí, no centro da praza do Obradoiro, no lugar máis representativo de Santiago e de Galicia. 12 anos máis tarde, trasladaron a Praza de Mazarelos porque se entendeu que ningún político era tan importante como para ter unha estatua nesta praza. Por iniciativa dun artista, volve estar aquí, ainda que só por un día. Este emplazamento, ainda que ocasional, recordanos o gran poder que tivo este home. Catedrático, abogado de prestixo... Liderou as propostas de profesionalización da xustiza e da separación da igrexia e o Estado, entre outras moitas de carácter progresista. Foi, sen embargo, unha das grandes figuras dun sistema, o caciquil, o que chegou a atacar na fin da súa carreira política. Un paradoxo que quizáis non o no tanto para unha figura controvertida que foi alcumada como o cuco de Lourizán. Outro dos poderes fundamentais do sistema caciquil eran os gobernos provinciais. Eses gobernos civis estaban nas actuais sedes das subdelegacións do goberno. O gobernador dirixía a administración provincial e, como tal, era o chefe dos servicios públicos da provincia. Ademais, controlaba a orde pública e a policía. O gobernador era a máxima autoridade e representaba o goberno do estado na provincia. por lo tanto, era a máis alta autoridade política e administrativa. Neste capítulo falamos dos nobres, dos fidalgos e dos caciques que tiveron un poder que decidiu o destino de moitos galegos nos últimos cinco séculos. Todos eles tiveron ese poder porque lle lo otorgou un sistema político que serviron e do que se aproveitaron. Os caciques cobraron como favores o que nunha democracia son dereitos de todos os cidadáns. Pois pues aí está o capítulo desta de semana Que xa nos quedan dous minutinhos Para acabar o... Este programa do 6 de novembro Uy, 6 de decembro perdón pues, Ostras, 6 <ríe> Estou... de dezembro ¿eh? Me acabo de... O día da Constitución Si, si E nos aquí sin celebrar o mesca Que pouco patriotas somos eh. Que cousas bueno. <ríe> sí, Pasou-se sí. nos... Ay, qué pena el penas sí. y fue otro no, que deberíamos a alongar el programa porque sí, no falamos falamón no, sí, no <risas> a los valores de no hicimos en homenaje y decente para saltar los valores de esa constitución que nos dotó las libertades de la democracia no noso país eh. dios mío dios qué pudo poco... no estamos ahí o no o quite, no, eh. no no Uf, no muy malo en el mar pero bueno 6 de dezembro remate de este capítulo de historias de galicia que seguiremos si a votar Eh, nos, nos vindeiros programas que aínda quedan capítulos da nosa historia. E mm. xa como dicía compañeirana, bon, bueno, eu teño aquí as 93 neste ordenador. Si, sí, as 901. Ah, bueno, sí? teño un e 59 e noutro o 01, no 01, no bueno, vale, así pues que. Así variedade Pois <risas> <Pues> nada, <risas> vámonos despedindo entón. Vai, despediémonos que pouco cando fazemos entrevistas que pouco dura o programa eh? sí, sí. vai se voando vai se voando pero bueno, agardemos que fuera do gusto de todas e todos os que nos escoitades eh, como a bendicía a compañera no principio este ano por fin estamos a pendurar a, a grabación a repetir o sea, os podcast os, os o sea, programa podcast do, sí. da página da Cintilic y e e bueno, os que tiña ganas de voltarnos escoitar, xa sabe pinchado outra vez na cintilic.net e E agardemos que dentro de uns minutinhos xa teñamos pendurado aí o programa de hoxe na página web e, eh, bueno, ata o vinteiro domingo. Pois pues, si sí. despedimonos con outro tema de Malandrómeda que xa que te gustou Se tanto. Gustou <risa> sí, sí, no, no. Este non vos coitei, eh? a ver que tal. A ver, a ver. Pero bueno, pues nada, ata o vinteiro domingo. A ata o vinteiro domingo.